Të nderuar shikues dhe ndjekës të faqes Hoxh Enis Rama në rrjetet sociale, Asalamu Alaikum është ky takimi ynë i radhas në emisionin Analiza dhe Sarime. Emision ky që i dedikohet veçandësh të ngjarjeve më të diskutuara në rrjetet sociale. Edhe sonte të ftuar e kemi Hoxhën Enisrama, të cilit një herë ti dëshirojmë mirëseardje. Ku Assalamu alaikum dhe mirëseardhje. Wa alaikum assalam, të lutem mirësejgëllendur. Hoxha Funda ju kenë çënë në një vizitë në diasporë ku jeni takuar me shqiptarët atje. Na flesni pak për viziton tuaj dhe jetën fetare të shqiptarëve në diasporë. Bismillahi rrahmani rrahim. Allahun e falenderojm dhe vetëm për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë. Po vlandëruarve gemës të vërtet ka qenë një vizitë me disa ditë, jo shumë gjatë, por shpresoj dhe kur thosë ka qenë e befashme dhe e frutshme në kuptimin e shfrytëzimit të kohës, nga se kemi arritme falëndrimit të Allahut xha lewala që brenda një kohe të shkurt të vizitojmë, do të thotë disa prej qyteteve dhe shteteve të Evropës. Uthimi ka filluar, ose respektivisht programmi ka filluar, me një vizit në Bruxelles, ku atje vizituam disa musliman, të cilët munduashin të organizohen asho si kur është mësë mire, edhe pse kishte edhe organizime tjera, alhamdullah, do të atë shqiptarë nuk e kishtë në vetëm një gjemi, po kishtë në më të i persen një gjemi në Bruxelles, ishën të organizuar, munduëshin që të arruajnë identitetinë të të fëtarë dhe komptarë, sa kuptova do të tëtë ishën në unifikime si për, ma tepër e ma tepër, gjithodit, alhamdulillah, dhe gjithashtot, ajo që më gëzëj fakti është se një grupë musliman është shqiptarë, ishën organizuar në Bruxelles dhe këshim blej një objekt bukur të madhë, i cilë do të shërbësi gjami dhesi, normalisht vend për zhvillimin e projekteve cicëra ku muslimanët kanë mundësi që të ruajnë identitetin e tyre fetar dhe kombëtar. Dhe gjithashtu do të thotë pa të rastin që në një xhami të bukur në qendër të Brukselës, të ndërtuar nga çeveria e Arabisë Saudite, ku mbikëqyrës së pad xhami është ambasadë e Arabisë Saudite, יש një xhami të bukur dhe aty pa të rastin të të lexojë një ligjërat që ishte me temën si të kontribuajmë për fenë tonë dhe stë arruajmë fenë tonë. Hëmë nga kaluam për mreku li, dhe dhatë pas ligjëratët për përgjigje, dhe u takuam u përshëndetë me, dhe dhatë, lëzërë tonë muslimani shqiptarë atje, dhe pas kësaj, pas taj, përfunde vizita në Bruxell. Nga fotat e publikuara në Facebook, kemi parë se pas taj kene vizituar qytetin e Ahenit dhe Minihut në Gjermani. Po, edhe kjo është e vërtet. Pas Bruxellit, do më kemi kaluar në Gjermani, në Ahen, shqoqata Rahmeti, një shqoqata tete aktive, dhe cila gjdo dit po ofran shërbime tete rëndësishme edhe për diasporën, por edhe për e, vendin të në këtu, ku sa u informova nga përgjese shqoqatës, këshin ndërtuar 3-met apo 4-met shtepi në Kosovë dhe Maqdoni, dhe gjitha është të këshin projekte për përkujdes në jetimve, e Fukarova e këtë merat. Ata kanë organizuar një manifestim të madh ku musafir nga Kosova ishaon si hoxh, ë së bashku me solistën e një or ë Ferkeshalën. Nëse nga Maqedonia ishte hoxha Zakir Abeyrami i një or dhe nga Shqipëria ishte hoxha Mustafa Tarniçi. Aty patëm rëzën që të marrin pjesë në një manifestim të madh ku edhe prezenca ishte me vërtet ë niveli të lartë dhe patë aransë që të të legjeraj në lidhje me temën se islami në bashkan. Duke patë për asyks se shumitë se atyre që janë përgjegjës të shëqësë rahmeti janë vlëzër të nësënitetit ashkali. Dhe përtreguar se të gjitha ato pengjesa që nështëa janë të imponuara nga inëranca dhe nga nërmejqët e islamit, ti të i kalujmë. Se bashku përtreguar se në bashkan dheqë, daje që në bashkan është Islami dhe interesi i këtij vendi. Andaj kaluam shumë bukur në Shzyurasin që ti falëndroj organizatorat dhe te lutem Allahun e manduar që të jap sukses në punën e ty në të motoqesh. Gjithashtu vizita suaj u ishte edhe në Vjen. Organizimi i shqiptarëve atje është pak sa më ndryshe, ndoshta më i organizuar si u pritën atje. Po para se të kaloj nga në Vjen, u ndalëm në Mynhen, sikurse e përmendëm më herët, dhe aty po ta rastin do të thotë që në organizimin e disa gjematlive shqiptarë atje, ishte një gjami në qendrë të minhenit, e cila nuk ishte gjami e shqiptarëve, por është rëndësishme se ishte gjami. E muslimanoj, kjo është për neve rëndësishme, por që shqiptarët kishë një kontribut të dukshëm aty, do të pa më hu shumë. Nështë gjami e ishte dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d vend e tjera që falisht në ato dhe mërë një pjesë në aktivitet asaj gjemije. Atë të patim një seminar me temën duha të ndryshoj. Si të ndryshojme, që farë e kuptimi i ndryshimit, e kështu më rratë në kuptimit pozitiv, normalisht. Dhe kështë e pjesë marës, alhamdullat. Ukëzova, kërë parë se këshin kalu njerëzit me cindra kilometra për të marë pjesë në atë seminar madje, këshin arë nga shtetet fëqinje, si kështë Zvicra, e k për të marë pjesë nga të seminar dhe me dëvërtet më bërë shumë qefi që patë më rasin të takohemi në atë të mënyrë dhe në atë takem zbashku me vlëzit ton nga e, edhe Gjermonia për edhe nga shtetë e tjera. E pas kësaj, pas taj kaluam edhe në Austri ku fillime është undalim në Linz dhe atje mimi prit mirë edhe nga Hoxha Hoxha do të do të Omer Efendiju Omer Efendij Berisha nga Macedonia në xhamin bujaria atje ku ishin organizuar së bashku me përgjysën e radiopendimit Vllahon Hivzion na pritën zotish përbleft organizuan një legjirat pas namon sabat ku më devërtet ishte mbushur xhamia me djem të rri dhe u befasova për të mirë që në një vend të largët atje në një vend në Perëndim aq rini të mbushat shqiptare më devërtet ishte për mua shumë impresionuese dhe u kënaqa shumë me atëkim dhe më atë ndaj Më dvërtet që ka lënë mbresë të paharrueshme i tërë kjo them në në në në në në brendin tim atë. E pastaj normalisht pas saj vazduam për Vjenë. Dhe ishte përmbyllësa e këtij udhimi. Në Vjenë, alhamdulillah, yove jo të shqiptarët, por pash se atje shteti kishte garantuar më dvërtet të dreta shumë vla për muslimanat. Nuk mund të mohojmë dvërtet çndrimin e shtetit austriak Po deshët vetira, por po flas me theks veçantë autorisë që atje Islami është dhe fesë zyrtare. Do të thotë, është fesë zyrtare që gëzonte shumë të drejta. Edhe benefite, edhe donacione nga shteti shumë shumë të tjera që normalisht uh, të bëhej çefi kur shtete, kur kishite tësë muslimanë ishin pjesë e integruara së shoqëria. Dhe pjesë e pranuar e asë shoqëria, jo si ardhacak, por tashmë si vendas dhe shteti i drejtorata tashmë si një e, kategori e shoqërisë që duhet zyrtarisht të ketë shtetin një çast ndaj ndaj tyre. Ëh edhe atje pa të ligjërata pyetje për jetë takime musliman. Normalisht në Austri ka shumë shqiptar, nuk pa të muslimë të gjithë. Ëh dhe më keq çdo kohë që nuk pa të muslimë të aku, por për arsye edhe kjo mundësia më vërtet kampat që mgzon. Kampat që mgzon nga se numër diasporen ka qenë vazhdimisht e, e angazhuar, ka qenë vazhdimisht e lodhur me nga rkesa, me punë, kështu më radhë. Dhe, edhe, nërën tjetër, punët që i kam bënë, Vençanërështë Diaspora, nuk ka punë të nënçmuar, lërga saj, por zakonështë ka qenë punë kraho, punë ndërtimi, punë lodhje, apo? dhe më bojë qëfi shumë, ku në vjenë këshën arë një grupë i madhë studentën nga Graci, subhala studentën në Graci, dhe i pyeta do të thotë se sinë të organizuar para mendoj atje kishin studentat do të joh dia jo jo emigrantët por studentat kishin organizuar çt kin xhamin e tyre kishin organizuar çt kin hojë të tyre dhe ishin diku numerikisht të regjistuar afër 300 studentë në Gjac dihet dihet domthon autoritetet dhe dihet fama e universitetit të Gjacit dhe fakti që tashmë shqiptarët nuk si më puto në krahu, po shkojnë më si mputon krahu, por tash po shkojnë edhe për dije, dhe po shkojnë edhe në forma të tjera, tashmë ka edhe njerëz që në biznes që nisën bojë e mirë, kontribuin tashmë. Dhe ishin tash në pozitë këtë bënte më vërtet të, të, të ndihesh mirë dhe të kënaqësh kur shihesh se njerëzit tashmë edhe kras, do të thonë djuesh që kanë ruajtur, të kras lidhjeve farefisno që i kanë ruajtur, kras kujtime për vënë aty në ty që i kanë ruajtur, nuk kanë harruar vënë aty. Ata më gjithë nuk e kishë harruar as identitetin e tyre fetar si musliman, punonin studionin, angazhoheshin, bonin biznes, por xhami nuk e kishë harruar. Andaj kontributi për xhamin nuk mungonte, me të vërtetë kishin blerë një vend shumë të bukur, shumë të mirë i pargnozëi për këtë në Austri ku pritet që të bëhet më dorë një qendër e mirë dhe interesante e shqiptarëve muslimanë aty. Oskuremi tek studentët, një gropë studentëve shqiptar kanë zënë vendin e parë në garat e organizuara nga NASA në Maqedoni. ...për të kvalifikuar pas taj në një garë nërkëntarës të në batë më vonë. E veçanta e këti grupi studentësh është se ata janë praktikues të fesë. Në thuenë ju lutëm hozë, a mund tjetë njëri ju edhe specialistë një fushët të caktuar edhe besimtarë, a i pengojnë këto njëra tjetërës? Nuk i kam penguar kur lojneruar, mirë po fatkecështë para gjikimet e shumë ta madje dhe sulmet e ndryshme që janë bërë nga grupet të caktuare njerëzishtë në dretim të islam dhe muslim kam bërçë tek njerëzit e kryotë ne Prostujë pse ë shkenca dhe ekonomia janë të ndara, kontributi për shtetin dhe xhamia janë të ndara. Ndersonë ne duhet të jemi dëshmitarë të praktik që thyem të gjitha këto paradigikime dhe këto stereotipe të, të të të vjetruara që tashmë nuk duhet më të jenë pjesë për bërse fjalorit dhe mentalitetit tonë. Andaj në natyojse një musliman për shemb arrin dikon një fushë. Mëndirë buj shumë interesant. Pyetem ja për sheh, po kjo kështu duhet jetë? Muslimani nuk paramendon vetëm për të qenë produktiv, do bëshm. Ku do që është ai? Muslimani nuk paramendon të lënduar për të se si një njeri korrekt, i ndarshëm, ku do që është punë, i zaltshëm në shkolla ti, ekzëmrat. Unë pëlqova atë paradis odite u takova me një grup muslimanësh nga një qytet në Gjermani, Augsburg-ut që që kemi vizitu kusovën dhe njëri nga ata që ishte dom përgjegjës i xhamisë atje më tha se kompas takim me krotan e komunës. Ai më pyet ti më normal është asaj është përgjegjësia e sa, Tivani kujdese për sigurinë e Tivani dhe është normal që tash të pyetet interesohet. Por ajo që mëni poftë vënderuar është se subhanallahu tha më pyeti çfarë bën ti? Me çka mirni? Ai në pjesë e ndonjë grupi që tash më ne bimi se s'u pyetëm atë jo Absolutisht. Ja çfar bojën. Tha, ne kemi post para diskutoj një prek shumë interesante. Kemi organizuar në mesin e nxënësve se kush e përmirson suksesin dhe e bën suksesin të lartë të shkëlqyeshëm, do të merresh problem nga xhamia. Do xhamia është për blen për suksesin në shkollë që kanë. Dhe subhanallahu, tha ka 3 nxënës që kemi pas që kanë arritë rezultate më drejt magjnice në shkollën e tyre si pasojë edukimit xhami dhe kërja prezentova këtë projekt dhe këtë sukses nga shkolla dhe dalimin, unë mahnit e akrotari komunës. Thasht, ne këtë e bëjmë. Ne marim njerës nga kafet, nga rrugët, nga droga, nga krimi, i silim gjemi, i edukojmë, në kutim, i recyklojmë dhe i rikëthejmë përsi në shë që që si në dobeshëm. Ne këtë e bëjmë. A ne kjo është mahnit se normalisht, në kush habitat, por praqja e nje natyrore islamet, depëracjen një, pra, një pejgamberin, ose është tersisht çë normale. Normal është që Islami të marr njerë të rrezikshëm, të zbuqet, të thënë se individa të dobëshën da të sigurt për shoqërinë. Ës normal që Islami të marr njerë të qorientuar, do të deviuar, da të udhëzën, të thënë për sin shoqëri që ata të vazhdojnë kontributin e tyre për shoqërinë. Ës normal, në, në, edhe kjo është normale që njohen studenta të bëjnë zbulime, të bëjnë studime të ndryshme të arritura të mëdha, por po thënë, për ne fatkeqësisht e bash, është bërë kjo është diçka e çuditshme, por unë shpresoj të lëndëruar begim se inshallah me kalimin e kohës këto raste do të shtuojnë, do të shtuojnë, do të shtohen, kështu so që do të bëhet dukuri, kontributi dhe suksesi muslimanëve, saqë so më nuk do të bëhet lajm, por do të bëhet përsërimje jona inshallah. Dhe të kallojmë të këtë një qështë i tjetër, një djale shiri 13 vjeqarë është vedvarur në në fshatë të durësit. Familiarët thonë se aj e kreu këtë akt pas i ledzojt disa fletushka të një grupi të huaj misionarës fëtarë. Si pas familjarëve, aj veproj në përputëshmërit të plotë me materialin e fletushkës. Sjev si lërsoni jo këtë? Uh, Vëtë akt jo është i të mërshëm, përvërsisht motivi që fare ka qenë nga se jeta është diçka që është shumë e shtratit. Nuk ia vlen që ta humbim këtë jetë për çdo çoft. Përveç nëse është motive shumë fisnike, si kushtën mbrojtje e vendit, për shembull. Normal, mirë po njëri vetë ta bën kët. Na asnjë rrethon nuk lejohet. Po me të vrarë miku, kjo është çështë fisnike, gazet i vrar për mbrojtjen e festën e vendit të nesërmarr. Jepot vet vrar të vet vritet njeriu, kjo është padyshim shumë të mhershme. Veçandërsht e shtën të mirën, edhe më të e për moshe e këti gjeloshë, treme dhe qërë, qëfar dynë kjo për jetën, qëfar dynë kjo për vedrasë, qëka dynë kjo? Andi, parëmenda do të të se sa sa të dëmshme mund të jenë teoritë asoj rryme, sa të dëmshme mund të jenë parimet e asoj levizje misionarës që e konsiderojnë vedrasën si një akt qëllërimi dhe shpëtimi, dhe, dhe, dhe, dhe arritje kulminante të kuptimit fetare e kështëmerat, andekujnë organ të të rendi për të marmë këto qështje. Për shemë, më zakonishtë në dëgjëmë në përlajme se shuaqatat arabe, apo indoknën rinë in tonë, paguin për shemë mija, kështëmerat, pëse asë një nuk është arrit që të dëshmuat me dhej praktikisht se ka ndu dhe qka e dërshmë në këtë dretim. Po me gjithat është folë. Më djetë e dihet se janë ndëbuh shoqata nga vendet tona pikërisht për shkak të frikës së ndotunit, për shkak të frikës së mos pandikojnë tek rinia negativisht me mendime të ekzime dhe rrezikshme. Dhe sa kur bëhet fjalë për shoqatat perëndimore, me çdo respekt për ato që ndihmojnë, me çdo respekt për ato që kontribuojnë, ndërtojnë shtëpi, ndihmojnë të varfërit, kontribuojnë në avancimin dhe terrenin e rinis për projekte të ndëbashme, nuk kemi kundër sol larg asaj. Po nuk jemi për ata që vinë në cilësimin e senatorëve dhe dëshoj që njerëzve përmes yushëve të dëshmuan dëshujën e tyre. Por megjithatë, megjithatë, tregu është i hapur. Kjo është e mirë edhe e keqja e tregut të hapur. Por dua të them se këta njerëz kush i përcjell? Këta njerëz kush i kontrollon? A ka a, a, a mundet edhe nga ata përshëndetja terroriste. Nuk është terrorizmi të shpërthimeve dhe eksplodimeve. Terrorizmi është edhe kur ti e terrorizon një tiri ndërnë këtmos që ai merksi hapet dhe kjo terrorizëm është aty. Oskënjë këto raste pa në trojë shqiptare se një fëmijë kryen vetvrasje pas po kësaj lloj propagandë, a rrezikohen shqiptarët në këtë troje për shkak të këtyre propagandave? Po nuk nuk e di tash, a mund të vrasin po një rrezikim të niveli të lartë, sepse kjo është tek një rast, edhe një rast edhe kanë dhënë edhe 2. Megjithatë mbeten rratë të izoluara, nuk kanë raste që janë në shtimë sipër, por është qetësuse një rast po ndodh, është, është qetësuse për neve, normal, është qetësuse. Prandaj do thot, nuk duhet e, kur bie fjalë për kontrollin dhe verifikimin të këtij çështje selektive. Çdo që nga emisarën, dhe, atjem, luftuar, të vijë nga perendimi është emi i sordh. Edhe pse edhe ndoshta ata të perendimesh të luftuar te tekni gjen dëyrë të hapura, vetëse është nga një anë caktuar e botës. Ndërsa mund të jetë ndonjë shoqatë e legitimuar ndërkombëtareisht në dhe shumë e pranuar në shtetin amtëve të saj, tekni për shkakun mund të shikohet me sy të, të dyshë. Pse? Vetëse kanë nga Lindia nuk duhet të kemi këtë çështje selektive. Çka vjen nga lindja e dyshimt. Çka vjen nga perëndimi është 100% e sigurt. Ase çdo kush patjetër duhet të verifikohet. Duhet citimi të sigurt se kurdo që vjen në vendin ton vija për të kontribuar, vija për të ndihmuar, por nuk vija për të prish dhe për të indoktrinuar dhe duhet të pengohet kurdo qoftë që e bën kët në në aspektin negativ që sill çopasojë atë qështje të rënies ot na rojë në Facebook to u dit kemi par disa video ku vërhshimet pothuajse kanë shkatruar çdo të mbjell. Cfarë po ndodh sepse më herët uh, pati thaticë të madhe ndërsa tani kemi vërhshime. Kto janë caktimet e Allahut azhgal, por besoj që u bëhet mësim disonjërve që thonin se nuk është e mundur të mbushën pusat për disa vjet, e duhet marrë bore ku e di çfarë dhe Allahu xhallai i mbushi për disa ditë. Për treguar Me të vërtet, se këthimit të këzotit Gjela Gjelalu, lutja, duaja, që i ka më bërë muslimat të këture vendeve, ka bërë që Allah Gjela Adizbet, Rahmet, për, për sëri. Nga se kjo komplet ka orë pëj qili, komplet. Kjo mbushje, pusëve dhe leqenive, ka nga qili. Dhe mos mëndon, dikosh, se ka orë te ka shto. Na, si muslimat, pëse nuk dalim publikisht, apo dhe pëse nuk reklamojmë publikisht, nuk do të tëtë, Sër në lutjet tona, mesazhet tona, nuk e kemi lutur Allahu xhallahu ala që të na mbrojë nga keqësia kësothiazë, edhe siç është. Dhe sa muslimanë janë grindën në pjesën e 30-të natës, të sinqert Allahun e ka lutur. Apo edhe sa musliman bashkërisht kanë lutje që nuk diën ato. Zoti ka pa edhe dhe shpresojmë që për hir të aty lutjeve dhe për hir të të të, të so sinqeritetit so po të, të, të, të, të, të duave, Allahu xhallahu ala ka zbrit mëshirë dhe ka llogut. E pasoi vërhshimet normal mund mund të shkaktohen nga shumë gjëra. Da pavrim edhe infrastruktura adopt për thithjen e ujit apo është ajo që poshtakton zakonisht vërhime. Seko so, vend ku nuk kishte më pas më pas vërhime, po ti është i rregulluar për shembull lumi i shtratit, shtrati i lumit. Ti është rregulluar se si duhet nuk vërhon. Mande ndërthanat tona nuk vërhon. Po ti është për shembull ë kanalizime të rregulluara apo ku mund të mund të pranon sasi të mëdha të ujit në, në tokë për të dërguar në në në në vend caktuar që të larguan nga toka nga nga, nga ajo ku njerëzit ul, do të ishte pak më dyshë. Pandaj edhe këtu e shohim se faktori njerëzor është në masë të madhe fajtor për vreshimin, më tepër se vet sasia e madhe e ujit që ka rënë. Osi falënderi që sonte ishe në studio me ne. Allah os pëlqejt aty vekem. Shpresoj se të takimi përzi takime dhe të mundohemi që të japim kontributin tonë që shikues dhe dhe në gjuzet tonë të ofrojmë analiza që besë i shuajnë kureshën e ty dhe sërime që nështa o aljargojnë në një dilemë eventuale apo para gjykem që ka mund të shkaktuat nga që publikohet në rritës sësale. Të ndyrua shikues, kjo ishte tëra sjo kemi përgjaditur për emision në sëntëm, der në emision në radhës, e salamu aliku.